בראשית פרק לט ויוסף הורד מצרימה, ויקנה ופוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה, ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי, ויר אדוניו כי אדוני איתו, וכל אשר הוא עושה אדוני מצליח בידו.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 כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה, להיות עימה. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו בבגדו, לאמר, שכבי מי. ויעזוב בגדו בידה,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 ויהי חרעפו, ויקח אדוני יוסף אותו, ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר. ויהי אדוני את יוסף, ויית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם,